тимчасово втратити. Якщо лейдаки фізики встигнуть розщепити на атоми важку воду в фьордах Норвегії, то Адольф Гітлер отримає нову зброю – атомну бомбу. Дві скинуті на Москву бомби зроблять із столиці більшовиків місиво, знищать мільйон росіян. Кількох бомб вистачить для того, щоб спопилити комунізму Росії – ванглоамериканських англоамериканських поставити на коліна, і вони, як жебраки, простягнуть до Гітлера руки, просячи у нього миру. Шерно мрійно зітхнув. З нами Бог. Всю мить він подумав, що Бог таки справді був з Великою Німеччиною, надумавши Адольфа Гітлера розпочати війну, незважаючи на пакт про ненапад з Радянським Союзом. Розпочати саме в червні 41-го, а не на рік-два пізніше. У 1943-му Сталін встиг би наклепати десятки тисяч танків, перенести далі на захід оборонні споруди, на лінію нового кордону. Росіяни встигли б збудувати сотні чи тисячі катюш, штурмовиків, ілів. Все це було у росіян уже на літо 41-го і не в кресленнях, а в виготовлених зразках для експерименту. Всю цю грізну техніку залишилось тільки пустити на конвейер. Шернер раптом жахнувся від думки. А що справді, якби фюрер розпочав війну проти Союзу РСР на півтора роки пізніше? Тоді б німецьких солдатів уже на кордоні зустріли б залпи дивізіонів Катюш, Танки бригади, корпуси, яких назброєні середні Т-34 і важкі КВ, літаки Чорна Смерть, Іли. Та головний мінус у тих перших боях катюші, яке моральне враження справили б Катюші на німецьких солдатів у перші хвилини, у перші години і дні війни. Бог з нами, з фюрером. Фердінанд Шернер пригадав день 31 березня 1944 року, коли Гітлер давав відставку викликаними з фронту Манштейну і Клейсту винуватцям за поразку на Україні. Тільки не вийшли з імперської канцелярії Манштейн і Клейст, як фюрер тут же перейменував групу «Південь» у війська «Північна Україна», якими призначив командувати генерал-полковника Моделя, і Південна Україна на чолі з генерал-полковником Шернером. І нині, через сім місяців після зустрічі з Манштейном, Шернер переконаний, що цей левінський Манштейн бездара і задавака, який вважав себе видатним, геніальним стратегом усіх часів і всіх націй, цей Манштейн був серед авторів операції «Морський лев», що передбачала напад на Британські острови у 1940 році, і розгром Англії замість операції «Барбаросса» – негайного нападу на Радянський Союз. Свою позицію Манштейн, тоді командир корпусу, обмовлював турботою протил у німців на побережжі Атлантики. Задавака цей фон Манштейн. Севастополя не міг узяти за вісім місяців, а Англію хотів підкорити за два тижні. А коли б війна на Британських островах затяглась, і Сталін встиг побудувати Катюші, Т-34, КВ і штурмовики Іли у тисячах екземплярів, от тоді був би морський лев. Хвастун, левінський Манштейн, якщо не більше. Дивно, що його одразу не розкусив Гітлер. Манштейн не міг пробитися своєю танковою групою Дон у Сталінграді і врятувати армію Паулюса. Манштейн не зумів завдати росіянам удару в липні 43-го під Белгородом на Курській дузі, навіть більше. Він на тій же дузі, втратив перемогу, здобуту на провесні того ж 43-го. А невдовзі цей фон Манштейн